Halló. Halló. Halló. No, csak lehet. Én nem vagyok jó fizikából, de az ugye úgy van, hogy a hang az minden, mindig ugyanúgy terjed, tehát olyan nincs, hogy csütörtökön 21-én lelassul. Hát a, a közektől függ persze, hogyha mit a párás időben vagy szeles időben másképp, de azért ennyire nem hiszem, hogy ez befolyásolná itt a miben. Tegnap <tos> egy csomó jó élmény ért engem. <tos> Beleértve, hogy azért soha se fogok hozzászokni ez a YouTube-hoz, Isten igazából. Um, nem ez a hazám, de hát. <tos> most ezt a, ezt a mondatot nem tudom jól befejezni, legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfely Jöncsi YouTube csatornájára, ezt örvendetesen megteszik, és szeretném előbb-utóbb üdvözölni az ezredik Facebook követőt, Itt, ö, ö, ott se állunk rosszul, az elmúlt időben egészen jó számokat produkáltunk, ami ugye megint egy ilyen összehasonlítás, ugye ez még az apácaiból jön, hogy ugye ott állandóan sorba állították az embert, és sajnos ez bennem maradt, miközben a minőséget, azt nem feltétlen számokkal mérik. Wintermantel Zsoltal beszélgettek, illetve ő beszélget velem, nézőpont kérdése, Kisan mai Bálászló, ez lesz a mai sorrend a vendégül láttam a Fidesz egyik alelnökét, és ha minden igaz, akkor később beszélgetés is lesz majd, amelyik megjelenik a Kejfejancséban, és ez megint azt bizonyította, hogy lehet párbeszédet folytatni, illetve nem is párbeszédet, lehet beszélgetni. Párbeszéd az ugye ilyen, nem tudom, nagy, nagy dolgok között van, én a Kejfejancsit meg nem sorolom oda. Ennek a beszélgetésnek része volt egy ilyen előkészítő beszélgetés kvázi, hogy emlékszik még 2023 március végére, április elejére, hogy a frakciója kapcsán miről beszélgettünk? Ez nem egy kvízjáték, tehát ha nem fogja tudni megmondani, akkor segítek. 2023 április, tehát nagyjából egy évvel. Na bája, évvel, és ez összefüggésben van egy Fidesz alelnök. Szerintem ezt tudom, mert említette volna a német szilárdon való tervezet beszélgetni. Igen. Hogy... Úgyhogy nyilván akkor most a csepeli helyzettel kapcsolatban kellene nekem emlékezni, hogy konger... arról beszéltünk, hogy ez, ez mennyiben, ha jól emlékszem, hogy mennyiben befolyásolja a, a munkát a frakcióban. Nem, nem, Talán nem. nem. Az, Az, hogy én azt kérdeztem, hogyha kizárták a Fideszből Borbé Lénárdot, akkor vajon hogy maradhat meg a Fidesz-KDNP frakcióban, és arra egy ilyen, hát egy ilyen Magam sem tudom, jellegű válasz volt, nem ezt mondta nyilvánvalóan. De tegnap ez előkerült, és látható módon érzékenyen érintette Némes Szilárdot, különös tekintettel arra, hogy aztán ebben változás is történt, és március 1-én a Fidesz alapszabályának, vagy szabályzatának megfelelően kizárták a fővárosi frakcióból is. Ha megkérdezem Öntől, hogy mi kellett ehhez egy évig, miért kellett ennek egy évig tartani, akkor erre tud válaszolni. Azt hiszem, tudok, ö, ö, hogy a Fidesz alapszabálya Eltávolították, nem is kizárták, azt tudom hogy eltávolították. Ne ne, ne, ne, ne, én annyit tettem, hogy bejelentettem a főpolgármester úrnak, hogy nem tagja a frakciónak. Egyébként nagyon érdekes a helyzet, most már nem ne, számomra mindenképpen érdekes, mert ugye egy... egy egy helyzet, amiben vagyok, és egy, egy környezet, amit ugye elvileg jogszabályok határoznak, meg azért, hogy fővási közgyűlésen mégis elég komoly törvények és szabályok vonatkoznak, de olyan például, hogy, hogy frakció eszemet, vagy frakció szabályzat, vagy, vagy ilyen, ilyen, ilyen legalábbis nem igazán működik, nincsen. Tehát, hogy hogy addig, amíg egy egyesületnek törvény által szabott paramétereknek megfelelő létesítő okirata, fővárosi vagy illetékes bíróság, cégbe, vagy egyesületi bejegyzés, éves beszámoló, költségvetési elszámolási beszámoló, stb. Ezek kellenek egy frakció, ez ennél sokkal, de sokkal lazább. És ezzel a helyzet... Én értem, hogy lazább, de mi történt? Miért pont most? Ezt négy szemközti, vagy két fül beszélgetésnél elmondom. Azt megmondja, hogy ez, tehát nem fogom többet megkérdezni, köszönöm. Azt megmondja, hogy ezt miért nem hallhatja több fül? Egy olyan mondatot mondjon, amit ön is elfogadna. Nem kell semmi konkrétumot mondani, nem akarok segíteni önnek, csak arra kérem, hogy azt legyen szíves megmondani, hogy ezt hogyan lehet úgy elmondani a népnek, hogy azt mondják, hogy ez nekik nem tetszik, de elfogadják. Formálisan én elmulasztottam bejelenteni, hogy a frakciónak nem tagja, ami nem jelent kizárást, mert én is úgy lettem a frakció tagja hogy a mandátumomat. Tehát, hogy engem a frakció, ugye, ugye én nem 2019 eh, októberében eh, lettem a fővárosi közgyűlés tagja, mert akkor én ugye igen. át a mandátumot, ott akkor kihagytam egy másfél-két mm -hmm. évet, és utána akkor, amikor végül úgy alakult, hogy bemegyek, akkor én áttettem a mandátumomat, az egyszer csak ott lettem a frakcióban. Tehát engem hivatalosan föl nem vettek. Eh, a, a frakció vezetésre is ugye a Fidesz-Budapesti választmányának elnöksége javaslatára a javasolt a frakciónak, talán még formális szavazás. Sem. Jó, ezt értem, most nem, nem, nem örről van szó. A közösségnek a vezetés. Én csak mondom, hogy, hogy nem volt ennek egy ilyen formális... Oké, okay, csak ne, ne felejts el, hogy azért időnként azért tudok olyasmit kérdezni, aminek van relevanciája, hiszen ez az egy év... Ez azért egy meglehetősen hosszú idő, és én közvetlenül az esemény után kérdeztem, és ennek azért is van jelentősége. Mert abból adódóan, amilyen a keyfejöncsi helyzete. Én nem vagyok bot a külők között, én nem vagyok homok a szélben és homok a szemben, nem vagyok tüske a köröm alatt ilyen Orbán-Viktori fogalmazásokat a maga műsorára és a maga személyére se értek. De ugye, ha nem így lett volna, nem ez történt volna, mint ami történt március 1-én, amiről ráadásul napokkal később számolt be a magyar nemzet, más orgánumok nem, abban legalábbis nem találtam, akkor nehéz lenne megmagyarázni, hogy hogyan tud a Fidesz KDMP frakció tagja lenni egy olyan személy, akivel kapcsolatban a Fidesz alelnöke, illetőleg a választókerületi elnök, Olyanokat fogalmaz meg, igaz, hogy nem ő jegyzi, hanem Dobrogyi Szilveszter sajtószóvivő, mint hogy Borbé Lénárd végleg elmagyar Péteresedett, euh, még csak német szilárd ellensége, euh, gonosztá tenni, őt kell meggyalázni már, mint német szilárdot. Borbé Lénárd a HVG-ben üzeni meg, hogy ő Orbán Viktor politikáját akarja megvalósítani még mindig a Fidesz nevében kambányról, hiába hajították ki ezt az árulót, mostanra már mindenhonnan a Fidesz kérnyékéről, a pártból, a fővárosi frakcióból, a PMA rendezvényeiről, a és a miniszterelnöki önöki évértékerőről is. Ugye ez egy tegnap előtti szöveg, ezt február 29-én még nem írhatta volna meg, hiszen akkor még nem hajították ki, és ez a Fidesz belső életében épp annyira foglalkoztat, mint amennyire foglalkoztatott engem a Navracsis Lázár féle, hát, ennek fogalmazzam, aminek következtében aztán hirtelen Rákai Filip fogta magát, és eladta azt a orgánumot, amely nem elég, hogy megalázta a és Tibor, de még arra is pénzt költöttek, hogy ez hódezővás erején kívül is köztudat legyen, mármint hogy ő egy áruló, és ez nem azért foglalkoztat, mert egyébként a Fidesz egy mekkora egységes tömb, és hogy akkor végre lehet látni benne ilyen megosztottságot. Engem az emberek foglalkoztatnak a csoportdinamika történhetne ez az MSP-ben, a gazmávakban és a Mercedesben is. Abszolút megértem, én sosem értettem, amikor azt mondták, hogy a Fidesz az egy monolit tömb és egy személyes kézi vezérléssel irányítja Orbán Viktor, egyszerűen mindig megmosolyogtam. Aki ilyet állít, az egészetesen soha nem vezetett egy háromfőnél nagyobb szervezetet, tehát hogy... hogy még, egy, még, egy, még akkor is, hogyha haz, azonosan gondolkodó emberek, hogyha világról túlnyomó részt e, ugyanúgy vélekedő embereket rakunk össze, akkor is vannak e, különböző vélemények, különböző érdekek, csoportosulások, e, e, nyilván vannak benne választások, ahol valaki pozíciót akar szerezni, ha egy pozícióra több ember is van, akkor nyilván akkor lobbizás van. Tehát, hogy, hogy, hogy elképzelhetetlennek tartom egy nyílt területnek a kézi vezérlését, ez mindig megmosolyogtató. Igenis van, van benne csopordinamika, vannak Jó, benne... akkor abban segítse El... nekem, hogy ön egyébként, amikor ez az egész lebonyolódott, volt-e önök között személyes találkozó, Borbély Lénárd és ön között? Már, minthogy mi, mi bonyolódott le. Hát amikor, amikor eltávolították. Hát a... mi, mind, mi minden hónapban találkozunk a közgyűlésben. Ez a jövő héten lesz? Ez, ez jövő héten lesz. Nyilvánvalóan van beszélgetés, mert a közgyűlési munka az nem olyan, hogy hogy megváltozik Nyilván vannak olyan előterjesztések, amelyek érintik. Jó, én alapvetően azt kérdezem, mert nem ilyen bonyolultan, hogyan fog tekinteni a jövő héten, ha addig nem találkozott vele Borbé Lénárdra, aki egyébként egyik napról a másikra, azt követően, hogy egy éve kizárták a Cseperi Fideszből, immáron függetlenként fog ülni abban a közgyűlésben, ahol az előző hónapban még az önfrakciójában ült. Ezt kérdezem. Hát a, a, a, a tényeket tudomásul véve, amit részben én jelentettem be a mester számára, nyilván a, a az önök emberi... kettőjük személyes viszonyát, ha egyébként van személyes viszonyuk, érinti-e vagy sem? Engem a személyes viszonyban az érintett leginkább, ahogy ez az egész helyzet kialakult, de talán ez az, amiről beszéltünk, vagy erről is beszéltünk korábban, hogy ez tavaly már áprilisban volt, akkor-akkor. Én szomorúnak tartottam ezt a helyzetet, mind a kettőjüket, Lénárdot és Szilárdat is. Nagyon-nagyon-nagyon régóta ismerem, harcostársok voltunk, nyilvánvalóan tudom, hogy hogyan és miként épült fejlődött a Csepeli Szervezet, mármint amennyire én ezt ugye testről, a város másik végéről láthatom, de én egy közösségnek, egy szervezetnek a tagja vagyok, amelynek a, a bizalmából és a közösségét vezethetem, mint frakcióvezető, tehát nyilvánvalóan az én pozícióm a Fidesz frakcióvezetői pozíciója, teljesen mindegy, hogy én mit gondolok emberileg, hogyan érzem magam, ez, ez olyan, mintha mondjuk a buszvezetőnek otthon családi problémái vannak, attól még neki... Hát ez egy érdekes kérdés, én azt gondolom, hogy nem, tehát hogyha most hirtelen nekem feldém lett azok az osztályok, amelyeknek én tagja voltam általános iskolában, gimnáziumban, abban többen is, de nem akarok ebből a narancsból többet kipréselni, mint amennyi benne van. Azt szeretném önnek elmesélni, hogy a múlt héten sokat beszélgettünk arról, hogy én hogyan fogom majd támogatni a két farkú kutyapártot a hegyvidéki polgármesterség elérése érdekében, most azóta fontos események történtek, nevezetesen, hogy ezzel a vágyjal teljesen egyedül maradtam, és Kovács Gergely mint szürke szamára ködben eltűnt, miközben elnézést kért tőlem az ügyben, hogy a múlt héten nem került elő, hiszen rengeteg esemény volt, azt is tudomásul veszem immáron a bölcsességem, ugye azt mondják, hogy a fiatal csatár sokat fut, az idősebb focista pontosabban passzol, én is nagyjából ilyen. Nem vagyok, tehát a hiúságomat ma már jobban tudom kordában tartani, tudomásul veszem, hogy a Telex, a 444, a Partizán, a Magyar Nemzet, az anyámkínja elsőbséget élvez velem szemben, nem esik jól, adott esetben fontosabb és értelmesebb fórumnak tartom az enyémet, de ez nem az én döntésem. Ebben e, türelmet kérte Kovács Gergely, ez hétfőre vonatkozott, most csütörtök van, szokásom az híven néha még ilyen szöszöneneteket küldök neki, e, mint valami szerelmes, ez egyébként máskor is volt, önnel is előfordult, hogyha nem válaszolt időben, úgyhogy ezt a szerelmes csak olyan nagyon lazán kell érteni. Szerelem annyiban szerelem, amennyiben egy olyan plusz érzelem van benne, amely ebben a szakmában, és különösen a közéletben, hát ritka, mint a fehér holó, és az sem biztos, hogy mi benne van, az pozitív. De nem tűnik el, viszont Kovács Gergely eltűnt, aminek következtében azért most már azt gondolom, hogy ha csak kifejezetten arra való hivatkozás, hogy elnézéskérés szeretné a Kejfejácsi támogatását igénybe venni, a 12. kerületben én nem fogok rendszeresen beszélgetni Kovács Gergelyel, még arra is gondoltam, hogy emiatt nem fogok szavazni a két kétfarku kutyapártra sem. Itt elbizonytalanodtam, mondván, hogy ennyire nem lehet egy gyerekes, ennyire nem irányíthatnak az érzelmek, mert egy én alapvetően egy érzelmi beállítóságú pali vagyok. Mondanám, hogy súlyosan meg voltam sértődve, még ez se igaz, bántott, de mintán a múlt héten meglehetősen sokat beszéltünk erről, hát egy történt, mindenki a maga módján kommentálhatja, hoppon maradt, megalázták, nem válaszolt, micsoda pimasság, megfelelő rész, aláhúzandó? ez van. Én csak annyit mondok, kihasználva a magas labdát, nem szabad túl komolyan venni egy vízpá Néha az az az érzés, hogy semmilyen pártot nem szabad komolyan venni. De, de, de meg, rendben van, kihasználta meg, lehetőségek. Megértem, hogy, meg hogy ezt mondja. Én, én, én azt mondom, hogy no, majd, hogy nem mindennel lehet viccelődni, de van, amiből nem lehet viccet csinálni. Um, ö, Vitézi Dávid volt az, akivel én korábban, ugye Vitézi Dáviddal én egy nagyon régi kapcsolatot tartottam fenn, különböző szakaszokban, Uh, és különböző személyekkel, hiszen amikor Füriás Balázsral beszéltem, az is érintette az ő intézményét, és ő rendszeresen jelen volt a műsorban. Ő is eltűnik szürke szamára ködben egyébként, tehát ő se válaszol. Egyáltalán politikusoknál az, hogy válaszoljon, tehát én nem feltétlenül érdek kapcsolatot tartok fel. Tehát aki kimutatja azt, hogy az önnel folytatott beszélgetés az egy érdek kapcsolat, hát azért az más csodákra is képes. Na jó, ma egy kicsit ilyen szószátjár vagyok, cserébe meg annyi intimitást árulok el. Vitézi Dávid is nagyjából hasonló utat futott be, mint Kovács Gergely, letudta a nagyokat, New York Times Guardian, és így tovább Le Figaro, és aztán tennap este egyszer hirtel előkerült, és arról volt szó, hogy akkor majd jelzi a kollégáinak, hogy, hogy akkor engem is iktassonak be a táncrendbe. Szentkirályi Alexandra, Vitézi Dávid, a Mi Hazánk jelöltje, Brenner Koloman, Karácsony Gergely. Hogy tetszik az étlap? Vagy nem is az, hogy hogy tetszik, mi a vélemény? Nekem az a véleményem, hogy, hogy pontosabban nem is a véleményem, hanem az a reakció, ahogy Karácsony Gergely erre a helyzetre reagált. az nem egy magabiztos győzelmi esélyeket, ez nagyon érdekes, amit mond, mert ugye én Kis Ambrustól nem fogom megkérdezni azt, hogy miért viselkedik így Karácsony Gergely, de hogy az, ahogy erre reagált, az nem a maga nálam nem a magabiztoságot, de mindjárt visszaadom a képet és a hangot. Az egész egyszeren pont az a mód, amit egyébként az ember nem szokott meg Karácsony gerget, hogy kirakja a Szentkirályi Alexandrával, meg Orbán Viktorral, nem legyurcsányozza, hanem le Orbán Viktorozza. Ez olyan mértékben szánalmas, olyan mértékben és akiket ezzel meglegy, írja azt, hogy utálja a vitézi Dávidot, vagy írja azt, hogy hajrá. De ha engem lefotoznak mondta, Zsoltal, és utána azt mondják, hogy én nem lehetek pártatlan, beleértve vagy azért a vitézi esete más, természetesen értem, azért mindegy, elnézést, igen. É, és sőt, én ugye, amit, amit nyilvánvalóan nem nekem mondod, de amit... Uh, amit ugye Vitézi Dávid jelöltségével kapcsolatban, amikor bejelentette, ugye azt mondta, hogy a, a menekülőket uh, szeretettel fogadjuk, a betolakodókat meg, meg kiebrudájuk, vagy legyőzzük, vagy nem tudom mi. Ez, ez egész uh, engem, mint uh, tőzsgyökeres budapesti polgárt uh, háborít föl, nem, nekem nem kell vitézni Dávidot megvédenem, ő, ő, őt, őt egy olyan komoly embernek tartom, a komolytalanságát a mögé beálló párt adja számomra. Ilyen szempontból az LMP igen, zárójelbe bezárva, de azt, hogy a nemzet fővárosa, amit egyébként a főpolgármester egy nyitott, befogadó, elfogadó, sok színűnek mond, és vezető ezt úgy, hogy egyébként ennek a befogadásnak, mert Budapest befogadta őt nyíltasi születésű magyar polgárként, megválasztott tisztségviselőként nem bélyegezzen meg senkit. Egész egyszerűen, hogy veszi magának a bátorságot, hogy bárki, aki Budapesten akar valamit tenni, élni, jönni, dolgozni, tanulni, azt betolakodónak nevezze. Ez egész egyszerűen felháborított, tűrhetetlen, és itt jön elő az az én Karácsony Gergénynek, aki egyébként egy judapestező, tetűcsúzzázós jelölt mellé odáll, és Budapest történelmét ismerve megválasztott én ezt támogatja, utána meg betolakodókról, meg legyőzésről beszél egészen egyszerűen nonszensz. Nonsens mint hogy nonsens. minden olyan esetben, amikor ez mással fordul elő, nem e, Buda, tetűző, hanem más emberekkel. Igen. E, ezért... Hogy, ez, ez... Hogy, hogy jön Budapest fő, főpolgármesterre ahhoz, hogy bárkit betolakodónak nevezzel. Nagyon egyszerre tudok válaszolni, sem. Ha Dávid betolakodó, akkor én is betolakodó vagyok, és menjen a kárba már, bocsánat. Itt főhúztam magam. Jó, az se jó, hogyha valakit lemagyar le pétereseznek eh, csepelent, tehát, hogy, hogy eh, én arra vagyok többé-kevésbé büszke, hogy az elmúlt időben a Kejfej sikerült ezzel az együtt, amit most az előbb mondott, abban egyetértenő, hogy van egy olyan normális közbeszéd, amihez, ha nem térünk vissza, akkor az indulat az nem rossz dolog, de hogyha az vezéli az embereket, akkor viszont elvárom magamtól és mindenki mástól ebben a sorrendben, hogy miután kidühöngte magát, képes legyen saját magát lehűteni és olyan módon megnyilvánulni, amivel ha nem is mond ellent az indulatosabb ényének, de látszik az, hogy van egy racionális és praktikusan működő ény is. Sajnos ez e, eltűnőben van, és ez nem csak az elektronikus médiában van eltűnve a tévében és a rádióban, hanem ennek a youtuber változatában is, ahol egyébként meglehetősen hangulatkeltő műsorok készülnek, általában az érintettek részvétele nélkül, azok távol azokat hergelve. Um, Ma megyek egy tévéműsorba, ahol egyebek között téma lesz a kiábrándult Fideszes. A kiábrándult Fideszes, mint fogalom, az ön számára mit jelent, hiszen egyébként bármilyen új erő vagy új személy megjelenésénél az indulók általában alapvetően a kiábrándult Fideszesekre alapoznak, amilyen kiábrándult Fideszest a Brémben, a nagy állatkönyvben elnézést, nem vagyok félrethető, még nem írtak le, bár van egy ilyen ö, definíciója Bede Mártontól, hogy a mese szerint a kiábrándult Fideszes az a választópolgár, aki korábban jó fejnek tartotta Orbán, de nem csak csalódott benne, hanem hajlandó is lenne ellene ö, másra szavazni. Van olyan, hogy csalódott Fideszes, vagy épp úgy van csalódott Fideszes, mint csalódott MSZP-s, DK-s, és ezt nem érdemes külön keresni, se a Brémben, se más. Hol. Én nem tudom ebbe a kategorizált világban, bele, kata, kategorizált világban beleélni magamat. Én, én á, magyar állampolgárokra, budapesti, újpesti polgárokra tudok tekinteni. Nyilván, nyilván vannak olyan újpestiek, akik az újpesti Fidesz szervezetnek a tagjaik. Őket egészen biztosan tudom Fideszesnek hívni. De az, hogy valaki egyetért egy kormánynak a kormánynak, politikájával adott esetben rendszeresen szavaz rá, ő mondhatja is magát Fideszesnek, gondolja, de nekünk, politikusoknak nem szabad így címkézni, pláne az, hogy kiábrándult, csalódott, stb. Hát nyilvánvalóan e, a közélet az olyan, hogy számtalan e, esetben kell döntést hozni. A legkisebb e, helyi ügyektől kezdve, hogy melyik utca legyen fölújítva, egészen az adójogszabályokig, vagy a családtámogatás, vagy az egészségügy, akármi. E, ezekben a millió döntésben, millió információkban minden egyes polgár el tudja dönteni, hogy az ügyek többségében hozott döntéssel egyetért van, nem ért egyet, és ez alapján alakítja ki a viszonyát. Sokan a mai világban erről is beszéltünk, impulzusok alapján, érzelmek alapján, szimpátia alapján hozza meg a döntét, és én nem tudom, hogy van-e olyan, hogy karácsony rajongó, biztos, hogy van ilyen is és lehet, hogy a politológusoknak, vagy az ilyen közményi kutatós elemzősztégeknek kellenek ilyen kategóriákat fölállítani. E, nyilvánvalóan, hogyha valakinek eddig mondjuk jól ment, e, majd egy kormányzati intézkedésnek köszönhetően mondjuk elveszíti az állását, vagy a vállalkozását, vagy én, akkor valószínűleg csalódni. Oké, okay, köszönöm szépen. A Azt a... legyen széles megmondani, hogy áll a vizsgálóbizottság. Én is el szoktam rontani, eseti bizottság. Elnézést, eseti igen, bizottság. Igen, igen, de sajnos, sajnos, sajnos hogyha be van égve az agyunkban, hogy okay, valami, egy bizottság. állandó bizottság, akkor ne a bizottság, meg Megvolt az alakuló ülés. Azt tudom, arról már meselt. So, azóta igen, sajnálásra nem fogadták el a, a kiterjesztő. De azóta alap. volt valami új novum. Azóta volt egy perces ülés a hétfői napon, ahol ismertette az elnök úr, hogy kiket kereshet meg, illetve hogy kik válaszoltak írásban, azt nyilván azt meg is kaptuk, tehát nem ő ismertette, illetve hogy kiket tervezünk még meghívni, nagyjából mondom, hogy 10 perces, 15 perces ülés volt, és a, a jövő héten hétfőn biztosan nem lesz ülés, mert hogy az a mi kérésünk volt, hogy a közgyűlési héten ne legyen ülés, vagy Igen. legalább hétfőn megjelözzen, akkor húsvét van. A húsvét van, de lehet, hogy a jövő héten a szerdai közülést követően, vagy a húsvét hétfő utáni héten, nem hétfői napon, attól függően, hogy hogyan és miként jeleznek vissza. De azt a... lehet, hogy ki, ki, ki, ír, ki volt az, aki írásban jelentkezett? Vagy ezeket majd egyszerre együtt? Ö, azt tudom, hogy a volt főjegyző, a volt... A, az ügyosztályvezető és a főpolgármester úr is küldött írásos választ. Nem ezt el... Most én ismertethetem el, vagy nem? Abban most így hirtelen elbizonytalanodtam. Szerintem abszolút. Szerintem, -e. ha ezek közül minden inkább... nyilvános legyen, de hogy a jelen állásban én erről beszélhetek-e, azt nem tudom, úgyhogy ezt most inkább skippen. Jó, uh, meg az idő rövidségre való tekintettel is, ugyanakkor felhívom a szíves figyelmét a közvéleménynek arra, hogy Magyar Péter hihetetlen jelentőséggel bíró személy, de az, hogy elhomályosítson előzőleg egyébként nagy témákat, arra egy egyébként alkalmatlan, a Bicskei gyerek otthonban történtek, azok most, ha nem is mondom, hogy hirtelen sokadikak lettek, de Magyar Péter sokat tett annak érdekében, miközben elnézést kért az áldozatoktól, hogy kinek és minek a nevében holvány lila gőzöm nincs, ráadásul találkozott Gál Andrással is, aki ugye képviselte ügyvédként, tehát sok érdekes dolog van a világban, de azért ennek, a, ennek az eseti bizottságnak a jelentősége nagy. Miután ön Újpesten indul, szeretném, ha elmondaná, hogy ezzel az IJASZ pályával mi a helyzet, mert ez látható módon indulatokat szül, annak a kezelés és annak az egész nemléte, meg annak az eseménytelenségnek a sorozata, amely egyébként az események sorozata helyére került. Ez a történet hosszú, nem tudom mennyi időnk van, a, a szerintem és nagyon időnk. jól a, a jelenlegi baloldali vezetés várospolitikáját és az ügyekhez való hozzáállását. Maga az Ilyász csarnok ötlete, az ugye még a mi ciklusunkban e, e, került elő, egyhangú Egyhangú döntéssel fogadta el a képviselőtestület, és nem azért volt hangú mert az akkori ellenzék nem volt ott. Ott volt, abban a körzetnek a képviselője, Trippon mert is igennel szavazott az ígyászcsarnok megépítésére. Ott a, a teljesen mindegy, kint a megyei úti körforgalom melletti építési telken, illetve a mellette lévő erdőrészlet használatával, ott nyilván az erdőben nem lett volna építkezés ezt megszavazták, majd ismerték, hogy a választási kampányban ez összemosva, hogy itt beépítik az erdőt, tehát egy hazug aljas kampányt fölépítve nekiálltak, megtámadták. Majd amikor véletlenül, számukra is véletlenül megnyerték a választás, akkor szembesültek azzal, hogy akkor ezzel a helyzettel kell kezdeni valamit, akkor a mi megítélésünk szerint a joggal, való visszaélésben változtatási tilalmat rendeltek el. Fizikai erőszakkal megakadályozták, hogy ott elkezdjék az építkezést, majd tárgyalásokba bocsátkoztak, elcserélték egy másik telekre az Ilyen Szövetséggel, egy másik telekre az Ilyen Szövetség tulajdonában lévő telket. szerintem ott is számtalan szabálytalanság történt, olyan ígérvényeket tett az önkormányzat, amely jól láthatóan betarthatatlan volt, majd elkészült jogi megalapozottság nélkül egy fél Kész épület, ami most már évek óta ott áll torzóként, tájsebbként, káposztás szélén, és sok milliós per vagy már folyik, vagy van kilátásba téve, az biztos, hogy az ilyen szövetség, hogyha jogszerűen és a saját igazát védeni akarja, akkor nem teheti meg, hogy nem indít el járás az önkormányzattal szemben. Egy nagyon csúnya ügy, megint a nemek, az alaptalan a hazugságokra épülő lejárató kampány, annak a következményeként meg egy torzó, és adott esetben sok, sok százmilliós vesztesség, Bor borzasztó. Tehát az, hogy, hogy itt ezt meg kell élni Újpesten, az, ha csak ez ez az egy lenne, az is sok lenne ennek a vezetésnek a bűnlány stromán, de sajnos ebből több is van. A felálló és működésnek nekiálló kicsi magyartalan fogalmazás lakásügynökségről van véleménye, vagy úgy gondolja, hogy ez most hirtelen a kampánytól kezdett el levegővel megtelni, mint egy luvvalon? Így, így. Ez egy teljes, teljes porhintés az egészen. Nagy, de ez meg a főváros működését mutatja, tehát karácsony. Ez és a fonódó ők testvérek? Fonódó. Hát ugye most belet be jelent, hogy hogy lehet majd eljutni, nem tudom honnan, Jaj, de, de, Szőulból Budapestre. Mi egy, mi, mi egy, mi, nem a fonódó, ugye a villamos, a, a, a, a, a 47-49-es villamos meghosszabbítása összekötés a 14 es Én azt gondolom, hogy, hogy talán egy kicsit behetjük komolyabban magunkat. Tehát ö, ö, Karácsony Gergely négy, négy és fél évig nem csinál semmit, majd elővesz ö, már régóta a fiókban lévő terveket, leporolja, és most hirtelen bejelenti, hogy ez lesz. De ugyanez volt 19-ben az első vagy a második közgyűlésen kihirdett a krimavészhelyzetet semmilyen zöld beruházás, energiahatékonyság, giberuházás vagy koncepció, semmilyen levegőtisztesság védelmi program, de még csak az sem, amit megígért, hogy közvetlenül a Dunából szedett vízzel fogják öntözni a közparkokat, hogy ne a tisztított ivóvízzel kelljen megtenni egyetlen egy köbcentiméter ilyen típusú öntözést nem valósított meg, és most hirtelen összeköti majd a most és mindent is megígér. Egész egyszerűen ki kellene nyílni a, szemének, a szemeinek az embereknek, hogy négy év semmitevés után, most hirtelen megint jönnek az ötletek, jön az ígéret cunami. bó borzasztó ezt látni egyébként. Jó héten, folytatjuk közgyérős után. Köszönöm szépen. Legyen, köszönöm szépen, szépen. Viszont kívánom. Nem, hogy az ő tiszteletére öltöttem ölt, mert ez csak benne van, de szeretnék gratulálni. Köszönöm szépen. Mihez? Hát mihez? A Radnuti Mintlós antirasszista díjhoz, amit ma fog megkapni. Ja, igen, köszönöm. Nyomon követem az életét, amilyen mértékben lehet, és ami még belefér az ön szervezetés-működési szabályzatába. Ez nyilván belefér, hiszen ez nyilvános se eseményről van szó. Délután fogja megkapni. Igen. A 2024-es díjazottak egyébként Dropagyarys közgazdász, Egységes Diákfront, Hidvégi B. Attila, Iványi Miklós, dr. Karsai Dániel, dr. Komárom István, Emlengyel László, Parakovács Imre, Sárosi Attila, Somos András visszalépet, Vénaszályi Márta Zelenka Pál és Kis Ambrus általános főpolgármester helyettes. Általános főpolgármester helyettes az csupa kis betű? Igen. Jó. Igen, igen, igen. igen. Jó. Jó. Jó. Jó. Ez csak a Andrással való közös mihez tartás véget, még időnként nézők, hallgatók adnak nekünk ötleteket, ha valamit nem jól csinálunk, és mi korrigálunk. már a Nem, ezt nem azért kérdeztem, ez nem, ez nem kritika volt, vagy nem a te kritikát volt, az, az közös kritika, egy cég. És is, Tibor is ezentúl Veszprém polgár lesz kis vével. Én emlékszem arra, hogy ott a Pöröse ön, önkormányzat épületének el nem adása kapcsáni házkutatás az milyen mély nyomokat hagyott önben. Elsősorban azért is, mert akkor már régóta beszélgettünk, és ön egy nagyon fegyelmezett ember benyomását kelti. Az, ami egy választási kampányban, miközben csak április második, második felében fog megkezdődni, már ami eddig történt, nyilag, géppüska lövedékek, most nem fogok ilyen zavarban szenvedni. Én azt gondolom, pedig csak az oldalról arról nézem, hogy ezek nem nyolc napon belül gyógyuló sebeg. Lehet azt mondani, hogy egy politikusnak többet kell bírnia, de nem gondolom, hogy egy politikus más anyagból van. Ez lehet egy alkotmánybírósági elvárás, de az Isten vagy a természet nem ilyennek teremtette meg az embert. Mire gondol annyilag kapcsán? Hát, ami Egyébként megy, megy uh, anonimusz, uh, szaniszló Sándor, uh, ingyen lakás, és így tovább. Tehát most hirtelen uh, felgyorsult az ügyészség tevékenysége, és nem csak Magyar Péter fogadtatását illető. Igen, azt mondtuk, hogy erre számítunk, hogy lesz ilyen, tehát ez jó pár hete főpolgármester azt mondta, hogy ez a kampány az pont olyan lesz, mint eddigi volt. 2022-es kampánynak egyik Eseménye volt a Városháza ellemadás. Nem veszünk tudomásulni, hogy nekem ezt nem kell tudomásolva. De Sincs? ha nem veszünk tudomásul, ettől még ez fog én történni. Én értem, de a leghatározottabban visszautasítom. Emberekkel nem lett. Én ezt értem. Ettől még ez fog történni, sajnos. Tehát, hogy, higgyel, én se neki, hogy azzal, azzal kell számolunk, hogy ez nem a politikáról fog szólni. Most a politikát értsük azt, hogy a, kinek milyen uh, víziói vannak akár a városról, a körületről. Ha egy megyei önkormányzatba indul az adott megyéről, térségről, hanem arról fog szólni, hogy a hatalmi gépezet, és ebben már bocsánat, de a Fidesznek van egy hatalmi gépezet, az összes többinek meg nincsen. Ez a hatalmi gépezet, ez milyen tempóban, és kire fordul rá, és kire fókuszál. Ezt azért átéltük az elmúlt években. Én is személyesen átéltem, és lehet, hogy ebbe a kampányban is átfogom, fogom, de főfogamester, egészen biztos. És ezzel, én ezzel úgy vagyok, és nem akarok. Azt mondani, hogy hát nem tudok vele mit csinálni, akkor, akkor ez van, de valójában nem tudok vele mit csinálni, elszenvedője fog tudni lenni ennek. Nem kormaknak. abszolút tud vele mit csinálni, egyrészt kötözheti a sebeket, másrészt a sebek okozójának szólhat, hogy ez így nincs jól. Akkor is, hogy ez egy látszólag teljesen felesleges tevékenység, de valójában nem. Az. De akkor ezzel foglalkoznék, tehát, és még közben nem akarok ezzel foglalkozni, tehát akkor ezzel viszi ez visz az időt. És lehet, hogy pont ez a cél, hogy inkább ezzel foglalkozni. Nem, az ember. nem ebben azért nincs igaz, értem. Azt értem, hogy önnek adott energiája van, és a munka pedig azt kívánja, hogy abból erre ne áldozzon, De én azt tudom önnek mondani, hogy ez ezzel kapcsolatos tevékenység. Én régebb óta csinálom a kejsvájáncsi semmit, hogy ön általános főpolgármester helyettes legyen, de ez egyébként az életkori különbségünkből is adódik. Én azt tapasztalom, hogy ez egy jó befektetés, különös tekintettel, az ember őszintén csinálja. Ezt én értem, csak mondom, a százegységnyi energiából, ha ezt elvisz 70-et, akkor sokkal kevesebb marad. Igen, csak hogy magak azok az, az emberek, akikkel dolgozik. Igen. Azokra is hatással van. Mondok egy példát? Most kivételesen nem egy olyan ember, akivel ön együtt dolgozik. Itt voltak a március 15-ei megemlékezések. Nekem volt egy tévés meghívásom, és én ilyenkor, de láthatja, az önnel folytatott beszélgetésre is készülök, ami egyébként lehet, hogy túlzás lehetséges, hogy sokkal nagyobb mértékben kéne hagyatkoznom a benyomásaimra semmint befolyásoltatni magamat a tények által, különösen egy olyan világban, ahol egyébként az utóbbi az emberek egyre kevésbé figyelnek oda. Talán a szokásomhoz híven, hogy ellenkezőjét csinálja, mint ami a tendencia, azért is viselkedem így. Az egyik legjobb, nem, a legjobb beszéd a Fővárosi Önkormányzat szervezésében, vagy az, amin Karácsony-Gergely is felszólalt, rendezvényen az Ádám Zoltáni volt. Messze. Ugyanakkor számomra, hangsúlyozom, számomra ugyanannyira ki is lógott, a fellépők sorából, mint amennyire jó beszédet mondott, hiszen az ő távozása, kényszerű távozása a korvinusról, bekerülése a 9. kerületi önkormányzathoz, amit én megértek, de nehezen tudok vele mit kezdeni, és aztán a kiállása az igazságmondás kapcsán a fővárosi önkormányzat mellett, mint ami egyébként hadakozik az állammal, abban nekem egy tízes skálán azért volt egy hármas, de inkább négyes fals. Igen. Ennyi. Tehát, hogy az embereket úgy sodor a politikai és szakmai támadás, ami olyan helyre is viheti őket, vagy egyébként nem valók, de helytának, hiszen ők voltak az életmentők. Én azt mondom, hogy ezek a dolgok, amelyeket a politika okoz, ezek olyan, olyan pázolokat képesek beállítani az egészbe, amelyek többé-kevésbé stimmelnek, de a pázolnak az a sajátosság, hogy olyan nincs, hogy többé-kevésbé stimmel. Vagy tökéletesen stimmel, vagy nem oda De ugye ez egyszerre, az a, ne, számúra ez a gondolatsor nem tud igaz lenni egyszerre. Mert hogy vagy jó, hogy ő elmondta ezt a beszédet, hiszen azt mondja, hogy a legjobb beszéd volt. De nem jó helyem én értem, de hogy ott tudott elhangzani, mert lehetett volna máshol, is csak máshol nem kérték fel. Tehát ugye ez, ez egy azért a ünnepségeknek egy sajátossága, hogy ünnepséget azon a színpadon lehet tartani, ahova meghívják az embert. Más színpadra tudomásom nem hívták meg. Tehát, hogy egyszerre elmond egy jó beszédet, meg úgy úgy érzi, hogy nem jó helyen El, van én, a dolgokban. Igen, csak ez a most nem nagyon, nagyon akarok politikai filozófia mélységébe belemenni, de azért Egyen. az a az a színpad, az nem csak egy tárgy ebben az esetben, hanem az az eszköz, ami által az adott közösség, politikai közösség, vagy választói közösség ki tudja fejezni gondolatait. Ez nem tekinthető önmagába. Tehát abba a március 15-én ünnepségben, hogyha valakit kompaktan megnézni, az volt a szándékunk, hogy kifejezzük azt a sokszínűséget, amit egyébként a minket körülvevő és sokszor támogató, vagy dizálo világ gondol be, Rajta voltak azok a diákok, akik nyilván korosztályukból adódóan sokszor nagyon kritikusak, még velénk is, de ö, ö, láthatólag ö, sok együttunk együtt gondolkozni. Rajta volt egy olyan felszólaló, aki nem csak a fővárosi önkormányzat mellett, hanem gyakran minket kritizáló mondatokat is mondott ebben a beszédében. Ott volt egy, ö, ö, ebben a tekintetben lehet, hogy kilógó, de egyébként a fővárosi önkormányzat szellemiségével egybevágó naválnája, ugye Neváni e, özvegyének az üzenete, ami e, most mondhatjuk azt, hogy akkor most hogy kerül a március 15-ére, de aki azt megnézte, és nagyon sokan megnézték, azt látom azóta is a e, Youtube-on, az ér, érti, hogy miről szól, és ott volt Nyilván a főpolgármesternek a Budapest köztársaságról szóló beszéde, amire biztos sokan vannak, akik azt mondják, hogy ott lehet, hogy többet kellett volna arról beszélnie, hogy a trollibusz merre fog fordulni. De nekünk a, a víziunk, ez a Budapest köztársaság, ez pont ebbe a keretrendszerbe illet bele. Szerintem erről szólt ez a. Én értem. És ez így kompakt. értem, hogy lehet, ez volt életem. a szándék, nekem ez egy patchwork volt. Erre mondom azt, hogy a... a Ugye a rejtő mondta, hogy minden pofon mellé nem lehet rendőrt állítani, azt gondolom, hogy minden ízlés mellé nem lehet megemlékezést szervezni, tehát ezt bármennyi is szeretni az ember nem fog tudni valószínűleg mindenkinek megfelelni, mi közben nyilván van, akinek más kritikája volt az ott elmondott beszédekkel kapcsolatban, és ezeket tudomásul kell vennünk. Ön egyébként, és már volt szó, magát a szervezetet képviseli, az, ami a politika színpadán zajlik, azt hogyan tudja viszonyítani az ön hét, hétköznapi életéhez? Tehát, hogy ezek milyen kapcsolatban állnak egymással? Ja, nem, és ezt mindig is mondtam, hogy nem fogok hidak, vagy falakat építeni, hogy úristen, az politika, ez meg egy szakma, mert egy erről. Az... Szoktunk vitatkozni szerintem, hogy a, a, politika, a politika, a közpolitika alkotást, amikor valami szakpolitikát csinálunk, az maga a politika, és annak mindig van valami íze, valami ideológiája. Különben egyébként elvesznénk abba a mítoszba, itt ilyen szakértői kormányzástól kezdenénk el beszélni, ami meg egy ilyen technoknak valami, de semmiképpen sem maga a politika. Úgyhogy ö, amikor én, én azt mondja, hogy egy szerzetet képviselek, akkor természetesen azért ennek a városa vezetésnek vagyok a tagja, aki azért egy politikai testület. Jó, volt már olyan, hogy ön hangsúlyozta az intaktságát, azért mondom, hogy csak kérdeztem ebben a kapcsolatban. Ugye abból adódóan, hogy újabb és újabb személyek jelennek, meg fő jelölként, ki tudja, hogy lesz -e még több, most éppen öt van. A Vitézi Dáviddal kész... vagy lesz -e kevesebb? Vagy lesz -e kevesebb? Vagy lesz kevesebb? Vagy lesz kevesebb? Mennyire foglalkoztatja egyébként, hogy ki mindenki indul Karácsony -el szemben. Nyilván azért ez, meg ugyanúgy gondolok erre a kérdésre is, mint ahogy a beszélgetést kezdtük, azért, hogy sok energiát nem fogtatok, fordítok rá, mert egy nem az én befolyásomat érinti az, a, hogy akkor ki hányan indulnak, vagy hányan nem indulnak. Nyilván nyomon követően, hiszen feladatom nagy egy csomó mindenre reagálnom kell majd a kampány során, amit jelöltek elmondanak, uh -huh. de egyébként ha a, a ezzel azért nagyon sok jól, de nincs. feladta a labdát, és én nagyjából ez volt a kérdés is, részint Magyar Péter, akinek egyenre nincsenek főpolgármesteri ambíciói, bár ki tudja, és nem, nem, nem tudni, teség. Nem tudjuk. Nem tudjuk, azt, arra sincs még egyenes válasz, hogy egyébként Vitézi Dávid és Magyar Péter fel, azt lehet tudni, hogy valamiféle kapcsolat. Hát arra volt azért válasz, tehát hogyha valaki azt mondja, nem, erős, nem, meg szávon, nem tudom, akkor az nyilván vannak beszélgetések nem tudom miért nem lehetett elmondani őszintén, de ezt ugye elhangzott tegnap. Igen, ez előbb is mondott, Vinter mondta Zsolt olyat, hogy ezt majd kettőnk, kettőnk között elmondja, ami a fiúságomnak jó esik, mert ugye szóba került Borbély Lénárd, aki egészen egy évig nem volt tagja a Csepeli Fidesznek, de tagja volt a fővárosi közgyűlésnek, majd ez március első megváltozott. És azt kérdeztem, hogy mi történt, amihez hozzájárult egy német szilárddal folytatott beszélgetés, amiben előbb-utóbb interjú is lesz. És hát kaptam egy ilyen valamilyen választ. Ezt ebben nem fog tudni segíteni, tehát ugyanazt a tény, tudom én is e, e, megélnem itt ön, tehát valóban jött egy mi, mi, jelzés. Ilyenkor mit kap ön? A főpolgármester ilyenkor kap a frakcióvezetőtől egy levelet, amiben tájékoztatja arról, hogy, hogy a Fidesz-frakció megváltozott ennyi Egyébként ennek azért olyan nagyon nagy jelentősége most már tényleg nincsen. Eddig is együtt szavaztak, valószínűleg most is együtt fognak szavazni. Ha Igen. jól látom, de én nem akarok ebbe a nyilván is pont újságú olvasói ismereteim vannak, tehát semmivel sem több. Nem hiszem, hogy Wintermanta, Zsolt és Borbé lénát között lenne itt konfliktus. Ebből következőnek, valószínűleg jó helyen keresgéli, amikor az interjú kapcsán próbál, ha jól értem német egy beszélgetést folytatni, igen, igen, akkor ott igen. valószínűleg ennek a konfliktusnak a nyitjait meg fogja találni. Őszintén remélem. Uh, Magyar Péter, Pitézi Dávid és hosszan beszéltek a bérlakásépítésről. Um, azok a bérlakások, amelyek nem épültek meg, nem a karácsonyére, hanem egyáltalán az elmúlt x évben az koncepcióhiányból nem épült meg, hiszen ön erről sokat beszélt. Tehát azt nem lehet mondani, hogy az ön fejében ez ne lenne jelen. Egyébként is az ön világhoz hozzáállásából ez evidens módon következik a szociális érzékenységéből. Vagy ez alapvetően pénzügyi kérdés, és nagy kérdés, hogy egyébként Magyar Péter a főpolgármester akar lenni, vagy Vitézi Dávid a főpolgármester lesz, hogy oldják azt meg, amit... A mostani vezetés nem tudott megoldani, de úgy tudom, hogy Talos István se is épített hihetetlen, tehát tízezres nagyságrendű. Tehát a, az önkormányzati bellakásállomány nem nőtt. A, mi alattunk is csak nagyon minimálisan, nagyon-nagyon minimálisan, és most nyilván, a, hallottam az előbb, amikor megérkeztem, hogy Winter van Zsolt, szerintem csátunk semmit, és akkor most ígérgettünk, ezért óvatosan kezdem el a mondatokat. Ugye a, nem csak a lakásvédnökséget indítjuk el, hanem ugye akkor az uniós forrásokból elindult már egy a 26 lakás, egy iskolai épületet átalakítunk ebből, 26 lakás és közösségi terek jönnek létre. Ez Újpesten egy projekt. Ezt közvetlen uniós forrásból finanszírozzuk. Van a, a uniós forrásunk arra végre, hogyha a magyar kormány befejezné a harcát Brüsszelbe, akkor Aztán, meg is hát, milyen nagyságrend az, amely már szabad szemmel látható, vagy ez egy rossz kérdés? Szerintem a Ket, uniós pénzből, lakásügynökség, ö, ö, fejlesztési pénz, és ezt mindjárt elmondom, hogy mire gondolok, közvetlen uniós vadások, tehát ezek, amik már itt vannak, és ezek egy része már le is ezzel meg lehet duplázni a jelenleg bérlakás, bérlakásban kiadott lakásoknak a számát 2027-28-ra. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ugye jelenleg ilyen 800 lakás van önkormányzati szociális bérlakásként, kín, hát ennek a megduplázása akkor 800-at jelent. Ez hány ember? 800 ember, körülbelül hogy akkor meg lehet 800, lakás. 800 lakás, akkor kettővel. Tehát, hogy, Ilyet azért vagy, az, az már látható. Vitatatlan látható, persze kevés, de azért azt hadd mondja el, hogy amikor Vitézi Dávid arról beszél, hogy tízezer számba kell légyetleni, ebben tök igaza van, csak jelzem, ő volt ennek a kormánynak az államtitkára, és a Budapesti Fejlesztési Központnak a vezetője, amikor kukába lett dobva a Csepel-szigeten lévő diákváros projekt. És annak a diákváros projektnek a kukába dobása, az Palkovics miniszterhez Igen. közhető, és kinek lett az államtitkára? Utána Vitézi Dávid Palkovics Lászlónak. Egyetlen szóval elmondta, hogy egyébként ez nincsen rendben, és... Vitézi Dávid volt a Palkovicsnak. Igen. Közlekedési államtitkára, igen, ennek a kormánynak volt. Nem tudja a Palkovics? Nem. A vitéz? Vitézi Dávid a Fidesz kormány közlekedési államtitkára volt. Palkovics László lemondásaig. A budapesti fejlesztési? Nem. Még egyszer mondom. Jó. Palkovics László P miniszter volt, az ő közlekedési államtitkérét Vitézi Dávidnak hívták. Vitézi Dávid felügyelte a mávot. Majd jött Lázár János, és nem tudtak megegyezni, ha jól a híreket. Ha megtudtak volna, akkor még mindig a Fidesz kormány tagja lenne. A Budapesti Fejlesztési Központ... Előtt. Előtt? Budapesti Fejlesztési Központ vezetője volt. Igen. Majd jött a kormányváltatás új kormány, 2000 a kormányváltás, de jó értem végén. 2022 Palkovics miniszter, BFK-t megszünteti, Igen. Vitézi Dávid közlekedési államtitkár lesz Palkovics László alatt. Az adta Palkovics László alatt, aki Kukádó dobta a diák... És, és na, hogy ez, ez, most ez nagyon alantas lenne, hogy elkezdenik a telefonom. Én erre nem emlékszem, de ez hogy... Elhiszem, el, el ezért mondom, és hogy... egészen addig közlekedés állomt, hogy került, le nem mondott Palkovics László, majd ott valami történt Lázár is. és Vitézi között, nem tudtak valamivel megállapodni, útjaik elváltak, ha nem váltak volna, akkor ma Vitézi Dávid nem főpolgármester, jelölt, hanem kormánytagja továbbra is. És amikor erről beszélünk, hogy ha Fidesznek két jelöltje van, akkor nem értem a csodálkozást ebben a történetből szintén. Ilyen mennyiségben önkormányzat, állami eh, hozzájárulás nélkül tudhatna építeni? Biztonsult. Nem, nem, nyilván nem. Persze, hogy nem. Tehát ez a olvasan, ez, a, olvas, ez a, csak terület kell hozzá, és föl lehetne építeni, butasság nem lehet. Tehát ez, ez, ez, na, ha, ez amiről én beszéltem az előbb, hogy 800 lakás csinálunk, ebből 400 üresen álló lakás, illetve funkcióváltó épület lenne, ez önmagában egy... 15 milliárdos projekt önmagában, és csak 400 lakásról beszélek, nem 10000 400-ról. És gondoljuk már végig, Utályára, hogy... Megkorsz... mikor volt mérvadó bérlakásépítés, ha volt ilyen... A rendszerváltás előtt. A rendszerváltás <laughs> Igen. Volt -e? hát, az után utána szerintem van egy ősbűne a rendszerváltáskori magyar ö, lakáspolitikának, vagy úgy úgy, úgy úgy a társadalompolitikának, a a tanácsrendszerben létrejött tanácsi lakásállományokat voltak az önkormányzatok. A tanácsoknak hívták, ezeket brutális mértékben leépítették. Eladták. És erről azt mondom, hogy ezt már visszacsonálni nem fogjuk tudni. Tehát, hogy nagyon izgalmas, érdekes megnézni, hogy mi történt Józsefvárosban. Józsefvárosban viszonylag magas önkormányzati bérlakásállomány volt 2000, hát a 2000-es évekig még egészen biztos. Mm. Majd ott állt egy dilemma előtt, és egy, egy valid dilemma, én nem mondom az önkormányzat, hogy rehabilitálni kellene valahogyan a, a Józsefváris területet, felújítani ezeket a bérlakásokat. De pénze nem volt az önkormányzatnak, ezért tulajdonképpen elindult az, azon az úton, amit a Korvin projekt néven most látunk, hogy tulajdonképpen magánbefektetői forrás az önkormányzat közösen, úgy rehabilitált, hogy lényegében ezeket az épületeket, ezzel persze egyébként nagymértékű lakosságcsere is volt, tehát szociológiai értelemben nagyon kicserélődött a lakosság, és eladtak önkormányzati bérlakásokat, tehát nagyon nagy mértékben apadt a bérlakásállomány azért, hogy forrást tudjanak teremteni ahhoz, hogy ebben a Corvin projektben valamilyen módon beszálljanak. De ez a hajó elment, tehát még egyszer azt a lakásállomány mértéket, százalékos mértéket, ami a rendszerváltáskor volt, azt nem fogjuk tudni előállítani. És miért probléma ez? Ezt látjuk Bécs esetében, és Berlin esetében. Bécs megtartotta azt a állományt, nyilván nem egy hasonló politikai fejlődésen ment át, mint ami mondjuk a 60-as években volt, sőt, ez bővíteni is tudta. Ma a Bécsi önkormányzat meghatározó piaci szereplője a lak lakbérpiacnak, mert ő, hogyha azt mondja, hogy nem emelek lakbért, akkor nyilván a többi piaci szereplő se fog emelni lakbért. Mit láttunk Berlinben? Érezték, hogy lakhatási probléma van, gond van ezzel, megpróbáltak valamilyen árszabályozással, valamilyen plafonnal beavatkozni, ami nem ment át a emlékeim szerint a Német Alkotmánybíróságon, tehát nem ö, sikerült ez a ö, kísérlet. Azt tanultam meg ebből, sajnos, ha nem vagyunk képesek, piacbefolyásoló erővel, tehát nagysággal jelen lenni a piacon, akkor nem tudjuk szabályozni, nem tudjuk úgynyi mértéktartásra ösztönözni a piacot. Ennek két ága van, az egyik szerintem a rövidtávú lakáskiadásnak a szabályozása, hogy az a Airbnb az egyik ilyen termékcsoportja ennek, de nyilván más rövidtávú lakáskiadás is van, a másik pedig, hogy meg kell próbálnunk növelni azt a lakásállományt, amelyet mi adunk bérbe. Ennek eszköze a lakásügynökség, amelybe felújított önkormányzati lakásokat tudunk behozni, illetve képesek vagyunk remélhetőleg a magánpiacról, is behozni. E, önök tényleg arra, vagy ön e, arra, arra alapoz, vagy arra is alapoz, de annak e, viszonylag nagy száma van, e, ami egyébként a lakosság tulajdonában kihasználatlanul áll. Ugye vagy kihasználva. Vagy ki, tehát mind a kettő. Igen, tehát mit ajánlunk? Azt mondjuk, hogy a lakásügynökségen keresztül átvállaljuk a terhet, azt a terhet, hogyha önnek van egy lakás, Így, amit egyébként nézze. vagy bérbead, vagy gondolkozik, hogy bérbeadnak, de nem lakik benne nyilvánvalóan. És azt mondja, hogy nem, csak akkor nekem van benne a macera, a kiválasztás utána, hogyha gond van a bérlővel, ha nem fizet, a felújítási kötelezettségem, ha valami probléma van, uh -huh. De ez, a, ez a folyamatos. Uh -huh. És mi azt mondjuk, hogy adja nekünk a lakását, mi bérbe adjuk, mi folyamatosan minden hónapban mi fogjuk önnek udaadni azt a pénzt, amiben megállapodunk, ha probléma van, akkor a kis tartási feladatokban nyilván ellátjuk, a nagy karbont, elromlik a kazán a lakásba, akkor nyilván ezt önnek kell állnia. De mi végigvisztük ezen az úton, és önnek tulajdonképpen egy dolga van, hogy a végén, ha lejár az időszak, akkor ugyanolyan minőségben visszavesszük. Oké, de én megmondhatom ebben, hogy hogyan jön létre az az ár, ami alapján egyébként az, az kiveszik. Az ár, az a piaci ár, ból kérünk 15 százalék kedvezmény. Tehát azt mondjuk önnek, hogy van egy piaci jár, ez viszonylag egyszerű ja, megfátározni. Az azt az mondjuk, szoros. hogy 85 ezerért fogjuk öntől kivenni, azért 85 ezerért, mert viszont ezzel egy csomó terhet és, és nehézséget át és kockázatot átválunk öntől, nem kell azon aggódni, hogy fizeti a bérlő, vagy nem fizeti. És úgy fognak eljárni, mint a Bonapater Familias, tehát, hogy mintha maga magam járnék el. Igen, sőt, reméljük, hogy jobban. É értem, uh, mit gondol a bizalomról? Ez egy kérdés, ez egy nagyon nagy teszt, hogy akkor tegnap, amikor csak egy sajtótájékoztató volt, és néhány hír, az tegnap pár óra tizenkét lakás tulajdonos jelentkezett már. Tehát azért nyilván ez teszteli a piac, tehát ezt értem. Nagyon sok lakás van úgy szabadon, hogy nem akar vele foglalkozni a tulajdonossal, tehát tulajdonképpen egy ilyen Aranydara, Eben aranydara... a 12-vel hogyan kezdődik meg a tárgyalás? Hát nyilván, hogyha most ez ők jelentkezték, akkor hmm? mi felveszünk velük a kapcsolatot, felmérjük a lakást, és azt mondjuk neki, hogy jelen pillanatban csak olyan lakást tudunk fogadni, amit nem kell felújítani, arra is lesz majd... Benne van egy ilyen mellékhet. tehát hogy mondanak, használható állapot. Igen, igen, igen. Lesz majd arra is egyébként csomagunk hamarosan, amikor nem ez az úgynevezett alapcsomag lesz, amiről most beszéltem, hanem lesz majd karbantartási rész, meg lesz majd felújítási rész is, de egyelőre most az alapcsomaggal indultunk el, felmérjük a lakását, egy értékbeslést csinálunk rá, és azt mondjuk az értékbeslés Igen. alapján, mi, hát ez a mi feladatunk, az értékbeslés alapján, hogy akkor 15 kedvezményt ön ad, és akkor mi megkötjük a szerződést, és onnantól kezdve a, mi adjuk bérbe ezt a lakást. Kinek hagyjuk nyilván, Mi van akkor, hogyha egyébként valaki visszaél ezzel, el, és nem fogadja? Tehát akkor akkor az a munka, amit önök végeztek, az kárban Nyilván vissza. ez benne van, tehát hogy a, azért remélhetőleg nem ez rá, Igen, akkor, Ugye azért, ja, azért okay. mi értékbeslésünket egy, nem fogjuk utána tudni felhasználni olyan szabadon a piacon, hogyha valakivel neki vitája van, hogy miért nem százezerért akarja kivenni, hiszen a főváros is azt mondta, hogy ez százezerért. De ő kapja ezt. Hiszen, nyilván, hát a szerződés. Igen, igen. Igen, igen. De akkor jön a második fél, amit elkezdett, hogy akkor a bérlő kiválasztják. Igen, kit akarunk bérlőnek? Most a jövőképet mondom, és elmondom, hogy most mivel indulunk el, hiszen most indultunk el, tulajdonképpen február első óta van lakásügynökség, és most jutottunk el odáig, hogy akkor most már a lakásügynökség.budapest.hu oldalt, hogyha valaki megnézi, akkor ezeket az információkat egy kicsit szabotosabban elolvashatja, illetve legfőképpen jelentkezhet ott a lakásával. A jövőképünk az, hogy a budapesti közszolgáltatásban dolgozók, tehát nem a fővárosi önkormányzat közszolgáltatásában, a budapesti közszolgáltatásban dolgozók számára biztosítsunk, megfizethető lakhatási lehetőséget. Mert egyébként, hogy a, a, a, az önkormányzat tisztában van azzal, hogy hány olyan potenciális iszév van, ember, család, akik itt dolgoznak, akinek egyébként Tehát, ilyen jellegű lakásgondjuk ne, van. Tehát azt akarom veszem mondani, hogy nem csak a saját ólai dolgozóinkra akarunk ebben célcsoportot, hanem a tanárokra egészségügyi dolgozókra, nem nálunk dolgozó szociális dolgozókra, nem nálunk dolgozó szociális munkásokra akarunk például. Ehhez jelentkezni kell, vagy önök keresik? Majd nyilván jelentkezni, persze hogy mi nem tudhatjuk, hogy kinek van olyan problémája. Ugye az fontos, hogy ne legyen lakástulajdon, hiszen Igen. nem arról van szó, hogy akkor máshol akar lakni. Valamilyen A jövedelmi helyzete ezt indokolja, például a gyerekek szám, egyedül neveli, stb. Ezekre majd jelentkezni lehet. Jelenleg azt a kört Nézzük át ezt a több száz lakásigényt, akik méltányossági lakáskérelmet, vagy szolgálati lakáskérelmet az elmúlt években beadtak a Fővárosi Önkormányzathoz, csak nem tudtuk ezeket kielégíteni, hiszen nincsen ennyi lakás. Az induló fázisban ezzel a körrel Mennyi foglalkozunk. Mennyi időre adjuk ki? Ö Ugye ezt tanultuk meg azért a mostani bérlakáspiacon is, hogyha ha az idő az hozzá van kötve az, hogy ön nekünk mennyi időre adja bérbe a lakását, mm. hiszen nyilván azt a lakást tudjuk, mi Igen. bérbe adni. Tehát alapvetően ez az egyik ők meghatározott tényező. a lakásokat. Persze nem hónapokra. Tehát nekem az az érdekem, hogy ön azt mondja, hogy 5 évre bérbe Igen, adja, Igen. én pedig akkor öt Igen. éven keresztül ezen szempontok alapján tudom használni. Igen. Ezért nem fogok tudni exakt választ adni, mert mindenhol azért az adott lakás határozza meg, de nekünk persze az a célunk, hogyha valaki bekerül a rendszerbe, és indokolt, hogy benne maradjon, akkor tudjunk neki lehetőséget adni. És akkor hamarosan megnyitjuk majd, ahogy a lakásszám eléri azt a mértéket, akkor elindítjuk azt, hogy újra lehet jelentkezni erre, majd ugyanezen az oldalon jelentkezhetnek azok a fővárosi közszolgáltatásban dolgozók, akik, hangsúlyozom, nem a egyébként nagyon alacsony szociális bérlakás bérleti díját tudják csak kifizetni, hanem mondjuk a piaci bérleti díjnak a 70 százalékát, vagy további kedvezményekkel a akár az 50 százalékát, tehát, hogy érdemben ö, kevesebbért tudunk majd megfizethető lakást csinálni. De nem csak erről szól a lakáspolitikánk egyébként, mert hogy a közben én nagyjából szerintem ebben az adásban is beszéltem, hogy el tudunk indulni, hogy ezer szociális szférában dolgozó budapestinek tudunk bértámogatást, lakbértámogatást, képzési támogatást adni. Ugye miért a szociális szféráról van szó, alacsonyak a jövedelmek, megint nem csak rólunk van szó, tehát nem csak a Fővási Önkormányzat szociális dolgozóiról van szó, hanem Budapesten, akár az állami intézményrendszerben dolgozókról, alacsony jövedelem, Emiatt az alacsony jövedelem miatt nem nagyon talál magának megfizethető lakhatást, emiatt nem költözik Budapeste, emiatt van munkaerőhiány ezen a szférában. És ezen, ezzel az eszközzel próbálunk megsegíteni, tehát önmagában ez négy év alatt ezer embernek, az a ezer szociális dolgozónak adna lehetőséget többek között a lakhatás keretén. És valamit még elindítunk, ez a lakhatási szolgálat és lakhatási garancia, ez pedig a számon fájó azon társadalmi politikai problémára akarunk választ adni, hogy azért az méltatlan, hogy valaki nyugdíjat, nyugdíjszerű jövedelmet kap, és az ő lakhatását az utca, vagy pedig valamilyen klasszikus hajléktalan szálló biztosítja, és ezen kellene valahogy változtatnunk, hiszen jövedelme van, de arra nem elég ez a jövedelme, hogy mondjuk lerakja a kauciót egy háromhavira, vagy egy albérleti piacon, őt komoly szereplőnek tartsák. Úgyhogy azért szóval sajnos tudjuk, hogy ezért van ebben a szempontból egy fészkontrol az albérleti piacon, hogy kinek merik kiadni albérletbe a lakást, és kinek nem. Hát nem akarok nagyobb mértékben tekint tekintete lenne az ön idejére, mint ön saját maga. Zárásképpen, vagy nem zárásképpen, nem a téma az volna még. Egyrészt kérdeztem, tehát számúra Magyar Péter feltűnése nem sorolja hátrébb a bicskei gyerek otthonban történt, hát és mindazt, ami ezzel kapcsolatos. Remélem, azért az ö, engem megütött a, az egyik influencer, a Potyondi Edina videója tegnap, aki azt mondja, hogy hát azért ez sajnos ez a magyar pitélenség elérte azt, hogy most már senki nem beszél a Bicskéről. és valljuk be, Kettünk számára nem sorolja hátrébb, de hogyha megnézzük a politikai napirendet, akkor nagyon-nagyon nagyon értem. Értem, hogy azon kívül, hogy ezt megállapítja, mit tesz ennek érdekében. De, ne, ne, ne, én, ne, de, nem de ad... én ezt értem, amit De van. hogy ez sajnos egy valós leírás? Én ezt elégyed. értem, ennek, ennek okán nem beszélni, nem ezt kell megemlíteni, hanem annak ért, tehát hogy beszélni kell róla, mint ahogy egyébként egészen fantasztikus, amit a k ezügyben tettek az rtl belül tehát a, a házon kívülnek a, ez a K. Endrés története, ami egyébként rámutatott arra, hogy ugye kiderült, hogy ugye ez a fiatalember, aki nyilatkozó, akinek ugye ez a találkozása volt K. Andrével, lehetséges, a találkozáson alatt is különböző pszichotikus szerek befolyás alatt volt, az édesanyja hajléktalan szálomban. tehát, hogy olyan perifériára került emberekről van szó, akik szinte az egész életüket a periférián élték le, és alig tűnik esélyük arra, hogy onnan bejebb kerüljenek, és közben valami olyan mérvű kiszolgáltatottságban vannak, amivel olyan emberek, akik egyébként kegyelemben részesültek, hát nem úgy tűnik, mint hogyha segíteni akarnának rajtuk, hanem sokkal inkább a saját helyzetükön akarnak javítani. Holnap február és Tiborna föl fogom tenni a kérdést, mert hogy, e, itt azért telt múlt az idő, és elmondta, hogy ennek van egy kötelező menete, de az, amit február 8-án emlékeim szerint a miniszterelnök úr, mint X. alkotmánymódosítás bejelentett, azt azóta se fogadta el a parlament, amely ugye kötné a köztársaságot, elnök kezét, amivel kapcsolatban azt mondták, hogy ez egy szimbolikus döntés volt, mert ennek a jelentősége korán akkora, mint ami abban meg lett fogalmazva, de az ott hever parlagon. Tehát az akkor egy ilyen beledobva, mint egy óriási kő a Balatonba vagy a Dunába, és nem történt semmi, vagy ha történt is, nem úgy tűnik, mint hogyha nagyon sürgetnék annak az elfogadását, aminek csak azért van jelentősége, hogy maga a politika nem potyandiedin, nem én, hanem maguk, azok, akik ennek érdekében érdemben tudnának tenni. Egyébként tesznek-e? Ebbe egyetértek, tehát, hogy a pont addig volt láthatólag fontos a gyermekvédelmi, a politikai kárárhírtásról volt szó a kegyelmi kapcsán. Miközben végre van egy pillanat, amikor rá irányomul a fókusz erre a kérdésre. Erről is beszéltünk sokat. Azért mi látjuk sajnos a idézőjelv az ügyfélkörünkön, tehát az állami gondozásból kikerültek, ezekből az intézményből kikerültek, ennek az 50 a valóban a társadalom periférián találja magát, hajléktalan szállón, utcán élnek, beszívja őket a, a, a drogfogyasztás, és nagyon nehezen tudnak kitörni ebből a helyzetből. Iszonyúan tiszteletelmélet, aki képes saját maga kirántani magát ebből a helyzetből, nagyon keveseknek sikerül. És ez sajnos innentől kezdve el is van döntve a sorsuk sok tekintetben. Hát iszonyú nehéz lesz, hogyha valaki azt tapasztalta meg a társadalmi szolidaritásból, hogy húsz évesen azt mondják neki, hogy hello, talált föl magad az utcán, amire nem készítették föl. majd az utcán találja magát szó szerint, és egyébként ő ezt éli meg, hogy egyébként a társadalom lenézi. Most van egy pillanat, amikor lehet, hogy úgy érzik, hogy talán van egy figyelem feléjük, és talán többet lehetne tenni azért, mint hogy akkor egyébként kirakjuk őket valamilyen kis pénzzel, amit nem tanultak meg feltétlenül kezelni, és azt mondjuk nekik, hogy éljetek boldogan. És persze azt is értem, hogy nagyon sokan vannak, akik nem nevelőintézetek vagy állami gondozásból kerülnek ki, és szintén az utcára kerülnek, ugyanúgy velük is foglalkoznunk kell, csak most van egy pillanat, amikor a társadalom figyelem ráirányul erre a rétegre. És ezt ki kellene használni, és nem szabad elengedni, és nyilván ebben valószínűleg én többet tudok tenni, mint mások, és persze egy kritika saját magam felé is, hogy Közben ezt a beszélgetésben nagyon keveset ejtettünk ma is szót a gyermekvédelemről. De legalább szóba került, azért az elmúlt interjúimhoz képest, elmúlt napok interjúja ehhez képest ez pont sokkal több, mint ami eddig volt. Én állok rendelkezésre, köszönöm szépen, és szörnyiten kikísérem. Döröpontfiala János ha gondolják, iratkozzanak fel a KFJNC YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalt. András ennyi, és hogyha tudod, akkor ezt a felvételt, amit adtam, azt próbáljuk majd beilleszteni a tízes felvételben. Köszönöm szépen. Yeah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 Igen, azt a bizonyos sztoikus életviteli tanácsot. Igen, hogy tedd meg az életben, ami rajtad múlik, fogadd el, ami nem rajtad múlik, és tudsz különbséget tenni a kettő között. Ugye három intézmény, a gyerekszínház, az innovációháza és az új nemzeti galéria. Aki téged valamelyes ismer, vagy nem ismer, de követi a megnyilvánulásaidat, az tudja, hogy a sorrend nem ez.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 nem csak egy rendszerváltás követően, ami valódi nyitott tevpályázat volt, hanem évtizedekig is. Az, hogy leg... van zenakadémia, opera, nem sorolom műpa, amellett szükséges még egy magyar zenháza.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 millió látogatója van azóta évről évre visszamőleg, és nem, a, nem is a gyűjteményemét, mert nyílt, ha a Louvre kiköltözne, mint a csináltok Louvre Abu Dhabiban. Ugye egy olyan vonzerőt, amiért már önmagában érdemes megmozdulni, de ott is az épület is számít hozzá, az a Geniális novel épület. épületet. Magyarán kell egy zseniális új épület, ami megvan a zeneházával, Fujimotoval, meg lett a SANA épülettel, akik az építészédi Nobel-díjjal, a Prickkel rendelkeznek, készen vannak a tervek, három évig terveztük, amíg a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 csodákpalotája típusú intézményként kell elképzelni, ilyen most nincs az országban. És, és a, a pici színház, amelyiknek van egy olyan helyi értéke, hogy színház ott már tervek szerint 200 éve is volt, aztán 140 éve valóságosan. Tehát a színház mint olyan hozzáadott a ligethez, de két utóbbi intézmény a nemzetközi láthatóság szempontjából nem kardinális kérdés. De az új az, és ha meg lesz, akkor 30-40 évig senki nem fogja tudni ezt utána csinálni Európában.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 Így igaz, egy biztos, nyilván a kormánynak egyedi kell majd döntés az így is lesz egyébként, egyedileg kell döntés a, a alapján A Liget projektnek, a nemzik a együtt, van még egy nagy előnye minden más, az összes többi kutatás beruházása szemben, hogy képes megtérülni. Tehát a Liget projekt, ha nemzik... Ugyanis, mert lesz az Ugyaniszté Galéria, ez lesz Európa legkomplexebb és legvonzóbb kulturális negyede. Egy nagyon jelentős, több milliós, de nyugodtan mondom, több tízmilliós kulturális turisztikai piacon piacvezetővé válunk. Ahogy a zeneháza a maga műfajában azzá vált, de ugye a kultúrás piacon nem egy jelentősít, aki zeneházát keres, hanem a kulturális negyedek, amelyek egy komplex élmény nyújtak, a Berlini múzeumszigetet mondjam például, vagy a Müncheni Kunstárját nem ezeket a és ezek, ezek csak, idézővetéve csak múzeumi épületegyüttesek. Kúcsás negyedben ilyen komplex nem lesz Európában, de ehhez kell a jó új újépítésű, világszínvonalú művészeti múzeum. Ha ez meg lesz, ez pénzt fog hozni, többet pénz az országnak. Ez már nagyon-nagyon régen KPMG tanulmány által gyakorlatilag alátámasztott várakozást. Tehát magyarán itt nem egyszerűen csak kiadással kell számolni kultúrás oldalon a kormánynak, hanem bevételnek is, és azért ez remélem egy nyomós érv lesz a, ebben a nagy versenyben. Á, van az a bizonyos mondás, amit harmadszor nem fogok vele elmondatni, de mindenféleképpen, de ha rosszul fogalmazok ki az egy szerencsés periódusban kezdődött a Városléget projekt ö, ö, élete,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 Ez útlag, tehát nem, senkit nem lehet kárhozhatni ezért, ez egy valóban nagyon komplex például a legkomplexebb az összes közül, tehát valóban egy három éves kivitelezési folyamatot igényelt, ha ez korábban lezajlhatott volna, valószínűleg elkezdett volna épülni, és akkor valószínűleg ugye abba a kategóriába esett volna, amit ugye akkor volt a legújabb Orbán-kormány akkor nem is akkor, hanem leginkább, ugye itt az a, most a, a 22-es háborúhoz már egybeesik, tehát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 nem tud más lenni. Ez Európa legnagyobb alapterületű topusi csarnokának volt megálmodva. Benne van már több mint 30 milliárd forint közpénz. Volt egy időszak, amíg ennél kevesebb be lehetett volna fejezni, ma már csak többet lehet befejezni. Tehát ez lélektanuljad is egy fontos kérdés, de valószínűleg az az éve, ami amellett szólt, hogy érdemes megépíteni, ez még mindig megáll.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 akkor lehet, hogy ez lesz a legracionálisabb döntés. Györgyev és Beledek nyilatkozta még tavaly a főváros a lokális szinteken, nem politikai téren, kifejezetten konstruktív, ugye a város Lénez Zélt vezérigazgatója már György és Benedek. Jó az együttműködés. A zöld felületek kezelése a főket alvállalkozójával történik, a BKK-val is folyamatos az együttműködés, illetve a turisztikai területek is egy olyan változó, pulzáló attrakciót vizionálnak. Budapestről, mint a Liget projekt, a politikai álláspontokban továbbra sincs konszenzus, és a főváros nem szeretne, hogy bármi is épüljön a következő időszakban, a kormány pedig azt képviseli, hogy a Liget projektnek előbb-utóbb el kell készülnie. Ebben a dihotómiában te konkrétan hogyan lesz?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 ez nagyon széttartó. Ezek nem olyan állításokkal van átfedés a két állításban, ez két gyökeresen más univerzum. És csak az azért a helyzet, hogy 22-re, mikor ezek az átadások megtörténtek, a lényeges dolog igazából nem bátott a Légeten, most majd nem sokan rá tudjuk majd a kresparkot most tavasszal. De egyébként, Eljövett, és több száz emberrel is jött most hát már több milliós nagyság ember van, és mindenki a saját szemét eldönthette, lepénye az kormánypárti vagy éppen kormánykritikus szavazó,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 Tényleg szerep a fővárosnak, de ami látható, amire vezérigazgató is célzott ebben a beszélgetésben, napi szinten a főkettel való együttműködésre kezeljük, hiszen például ők kezelik a mi megbízásunkból, és mi fizetjük őket, de ők kezelik a városégetet, és elégedettek is vagyunk velük, és ők is elégedettek velünk, mint, mint a finanszírozóval, hiszen sokkal többet adunk a városéget, mint mondjuk korábban, amikor ez fővárosi feladatkör volt. Lényegesen tehát több mint kétszer annyit fizetünk.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 nem azért jön neki, hogy kerítés nézzenek, hanem eljönnek a ligetben, sétálnak, kutyát hoznak, gyereket hozzák a gyátszótére, eljönnek a zeneháza, nem tovább. Tehát magyarán a ligetet élvezik, ami vált. Ez egyébként jellemző, hogy amikor én végig sétáltam, mondjuk négy évezet a ligetem, milyen hangokat hallottam és kaptam, és amikor most, amikor készen vagyunk ezzel. Ez is két különböző... Igen, a fővárosi vezetés az tapasztalatom módon azért nem hajlandó belenyugodni ennek a létébe, független attól, hogy passzívan lehet el elviselni. Soha rosszabb elviselés szegény fővárosi vezetésnek, mint egy ilyen nagyszerű dolog megosul. Egyébként ez is látszik, és ez egy súlyos kritika. Ha megnézzük a fővárosi vezetés, ugye az a közgyűlési szintről beszélünk, a kerületek sokszor másképp is elkednek. Például a 16-10-es polgármester, Tyók József, a maga részéről, és ott épül fel a raktársi központok, folyamatosan támogat, és nem csak itt, hanem a fővárosi Közmunkák tanácsában is, Kozsai Fügvesi Fejlesztési Közfejlesztési Tanácsában is korábban tanács az volt. Az. Tehát, Magyarán mert jónak tartotta, és az áll, minden normál, normális épeszű polgármester legyen, bármilyen politikai színezetű, a mindenkori kormányjal, a városa javára igyekszik jobban lenni. Ez a dolga. Nézzük meg Szegedet például, ahol nem kimondtam pol kormánypárti a polgármestern, és mégis milyen kormányzati fejlesztés születnek, mert az a. és közben beszélhet, kritizálhat, de van-e van a kommunikációk egy módja, amivel ezt a városa megteszi. Ez a fő. A főváros esetében ez nincs így, ez világosan látható. A Ligget projektnél jobb, nem érhette volna a ligetet. Ennél, és még ha most annyit mondanak, hogy hú, azt nem én ez most tényleg jó lett, köszönjük, rendben van, belátom, gazdagítja az én városomat, amiért én felelek. Na, ilyen nincsen. És ezt az emberek le fogják venni, és leveszik most is, és nem tesz jót politikailag sem, de nem az én dolgom, hogy segítsem az ő politikai karrierjüket.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 Egyfajta igazolása. Nem mondom, hogy főtáépítész úr, mert nem az, ugye ez egy sajátos helyzet, hogy milyen még nem volt a rendszerváltás utáni közpolitika világában, hogy valaki egy olyan köztisséggel rócsózó éveken keresztül a médiában, ami soha nem nevezték ki. De hát ilyen is van. Tehát magyarul egy osztályvezető úr, aki főtáépítéznek nevezni magát, hogy a főváros neki falhaszonyú, mi a meglehetősen mókás, mondja ez érdektelem, Tehát azért kicsit jellemző. Tehát magyarán egy egy hangzatos jelenlét és politikai jelenlét ezen a szintéren, amik szakmai vitát, ezzel szemontuk mi, amikor a Főváros blokkolta a Fővárosi Közfeszélyek Tanácsában a Ligget projekt további fejlesztéseit, háromszor vetettük föl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 aztán 23 at már egy promenád jött létre, egy többségben zöld, vagy egy nagy részében zöld promenád, de számtalan beszűgült a Kóskároly sétány, nem, tudom milyen, nem a koskár, bocsánat, ami a, a, a Stefániától jön be végig a, a Grigeten keresztül, felére szűkítettük be azt a, az Olof Pálmes sétányt, tehát, és az is zöld fel, tehát nem tovább, tehát a zöldítés evidencia és tény,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 meg tudja erősíteni, hogy ez egy létező, és talán most már a első számú opció. Milyen az együttműködés azokkal az intézményekkel, amelyek itt vannak a Ligetben, de nem a Városliget projektnek a részei, mint amilyen a Vajdahunyadvár, a Mezőgazdasági Múzeum, a Széchenyi Fürdő, az Állatkert, a pálya. A Ligetnek nem kell föltétlen minden intézményét egybeszervezni, egy vezetés, egy alá. Van egy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 Évi 4-5 millió látogatónak a fele az eleve az intézménybe érkezik. Nem az zöld felett, miatt jönnek ide a Pest és budatájairól, hanem a különböző intézményekért, szépművészeti múzeumért, műjégpályáért, állatkertért, sorolhatnám tovább. Tehát magyarán liget vonzereihez nagyobb hányadában a...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 Hibája az volt, és a legnagyobb hiányosság, hogy nem hozott létre egy hasonló szervezetet, amelyik professzionálisan végigmenedzselte volna ezt a folyamatot. Olcsóbb és professzionálisabb, mint hogyha minden intézménynek meg lennének a maguk egyéni szervei, amivel fenntarthatók. Ugye két dolog van. van, ugye egyfelől van maga a fejlesztés időszaka, az megspórolhatatlan, hogy legyen egy professzionális szervezeted, és lássul olyan léptékön, amik ezt képes, mondom, nemzetközi színvonalon végre.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 Kezd, gazdasági kezdőszereletek. Egyébként ezt teszik a minden nagy magyarszági múlti az ingatlan állományát. Azt nem, tehát nem az egy tőle független szervezet vagy egy vele gazdaság kapcsolatban lévő, de nem a saját szervezetrendszerén belül üzemelteti. De egy szó, mint száz a Városliget ZRT úgy építkezett, hogy tudta, hogy neki kell majd az egészet üzemeltetnie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 A vezetés abban kompetens és kiválót alkott, de egy ilyen típus ekoralitikű fejlesztés láthatóan nem épített fölően szervezet, amire alkalmas lenne. Közben van egy, ami készen van, és állami amit csinálja ő. Ez történt. Megcsináltuk, befejeztük, és visszaadtuk az operának a házát. Fősök tere húskáros hogyan hogyan tekintesz?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 nak a valóságnak megmutatására. A Kóskásétán lezárása, amely egyébként a legjobban szennyi az élégetet, hiszen napi 10 ezer autó megy át számlás szerint egy autópálya le és fölhajtója az M3-asé. Ezt holnap lezárhatna a főváros. És ezt mondja, a kormány megcsinálni csak a fővárosa. Holnap azt mondja, hogy lezárjuk a kacsopongresszúci felüljárónak az idevezető ívét, nem lehet behajtani az autópályra a ligetbe, sem fölhajtani, tehát ki kell kerülni ezt egy, egy hétig volna egy kis fennakadás lenné, és sokkal nagyobb lezárásokat a város automatikusan rendezett, és a liget felszabadulna az, az óriási óriási is alól. Ezt én ezerszer javasoltam, militványosztom a főváros felé, soha semmilyen válaszra nem született, még az hogy majd, ha ez meg az megtörténik egyéb közlekedésfejlesztés. Nem történt meg, de hát Istenem, ez megint egy ilyen lakmuszpapír, Nézzük, nézzük meg, mikor döntél a főváros végre, hogy megszabadítja a ligetet, hőn ligetét, nem a volt legnagyobb rövid körzeti besz... Nem volt egy rövid beszélgetés ezzel együtt, talán éppen abból adódóan, mert holnap nem fogjuk folytatni nagy valószínűséggel, bár ki tudja. Azt kérdezem tőled, hogy kérdés nélkül van-e olyan dolog, amit elmondanál? Amit téged, a Szép Művészetéről ugye igazságtalan nagyon kevés szó esett, Fogalmam is, hogy mire kérdezek rá. Amit téged a szép a Liget folyat kapcsán foglalkoztat. Egy ilyen beszélgetés, máshogy hogy hosszú, mindig alkalmat teremt arra, hogy amiről éppen az asztalom, van, arról beszélgessünk. Nem szoktam most se gondolkozom azon, és fölösleges sem a gondolatokat, hogy amit nem keresztem meg, vagy ami nem tetszeszem, olyan most nincs, ami nagyon a jelvemre törülne. következő beszélgetéskor meg biztos az aktualitásokról kérdezni fogsz. Köszönöm szépen a lehetőséget, bár László, a Liget Projekt miniszteri biztosát, látták, hallották, támogatott tartalmat.